22. Til dirigenten på Dagryets Hind, en sang med musikkledsagelse av David. Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Hvorfor er du langt borte fra min frelse, fra de ord jeg roper ut? Min Gud, jeg roper stadig om dagen, og du svarer ikke, om natten, og det er ingen taushet fra min side. Men du er hellig, du som bor i Israels er slovprisninger. Till dig satte våret fedre sin lit, de satte sin lit i dig og du reddet dem stadi. Till dig ropte de og de unslapp, tillll dig satte de sin lit og de ble ikke til skamme. Men je er en mark og ikke en man, hånt av mänsker og fåraktet av folket. Alle som ser mig de spotter mig, de åpner stadi munnen på Vitka de fortsetter å riste på hode. Han har overgitt sig til Jehova. La ham redde ham. La ham utfri ham, ettersom han har funnet behag i ham. For du var den som dro meg fram av mors liv, den som lot mig nære tillit ved min mors bryst. På dig har jeg vært kastet fra mors skjød. Fra mors liv har du vært min Gud. Hold deg ikke langt borte fra meg, for trengselen er for det er ingen annen hjelper. Mange unge okser har omringet mig. Barsjans sterke har stilt sig opp omkring meg. De har åpnet sitt gap mot mig, som en løve som river i stykker og brøler. Som vann er jeg blitt utøst, og alle mine ben er blitt skilt fra hverandre. Mitt hjerte er blitt som voks. Det har smeltet dypt i mitt indre. Min kraft er tørket ut som et potteskår, og min tunge kleber til mine gummer og i dødens støv legger du mig. For hunder har omringet meg. De ondes forsamling har kringsatt mig Som en løve er de ved mine hender og mine føtter. Jeg kan telle alle mine ben. De ser, de stirrer på mig. De deler mine klær mellom sig og min kledning kaster de lodd. Men du, Jehova, hold dig ikke langt borte. Du, min styrke, skynd deg å hjelpe meg. Utfri min sjel fra sverdet, min eneste fra hundens labb. Frels meg fra løvenskap, og fra villuksers horn skal du svare og frelse mig. Jeg vil få skynde ditt navn for mine brødre. Mitt i menigheten skal jeg lovprise dig. Dere som frykter Jehova, lovpris ham. Alle dere er Jakobs ett. Gi ham ære, og vær redd for ham, alle dere av Israels ett. For han har hverken foraktet eller følt vemmelse ved den nødstilte snød, og han har ikke skjult sitt ansikt for ham, og når han ropte til ham om hjelp, hørte han. Fra dig skal min lovprisning komme i den store menighet. Mine løfter skal jeg infri i nærvær av dem som frykter ham. De saktmodige skal spise og bli mette. De som søker Jehova skal lovprise ham. Måtte deres hjerter leve for evig. Alle jordens ender skal huske det og vende om til Jehova. Og alle nasjonenes slekter skal bøye sig ned for dig. For kongedømme hører Jehova til, og han hersker over nasjonene. Alle de fete på jorden skal spise, og de skal bøye sig ned, for ham skal alle de som stiger ned i støvet bøye seg ned, og ingen skal sinne bevare sin sjel i live. En ett skal tjene ham, det skal bli forkynt om Jehova for generasjonen. De skal komme og få kynne om hans rettferdighet for det folk som skal fødes, at han har gjort dette.